Capitolul 25. Dreptatea lui Dumnezeu. Introducere. Hristosul din tine nu se lășluiește într-un trup și totuși El e în tine. De aici trebuie să rezulte că nu ești într-un trup. Ce e în tine nu poate să fie în afară și e clar că nu poți fi separat de ceea ce e tocmai nucleul vieții tale. Ce-ți dă viață nu poate să lășlui în moarte, nici tu nu poți. Hristos e încadrat într-o ramă de sfințenii al cărei scop e să-l facă manifest celor ce nu îl cunosc, ca să-i cheme să vină la el și să-l vadă unde au crezut că sunt trupurile lor. Trupurile lor vor dispărea atunci, ca sfințenia lui să poată fi înrămată în ei. Niciunul dintre cei ce îl poartă pe Hristos în ei nu poate să nu îl recunoască pretutindeni, dar nu și în trupuri. Și cât se crede într-un trup unde se crede el, el nu poate să fie. Așa că îl poartă fără să-și dea seama și nu îl face manifest și nu îl recunoaște așadar acolo unde se găsește. Fiul omului nu e Hristos cel înviat, dar Fiul lui Dumnezeu stă exact acolo unde se găsește el și merge cu el în sfințenia lui la fel de limpede ca specialitatea ce îi se vădește în trup. Trupul nu are nevoie de vindecare, dar mintea ce se crede trup chiar că e bolnavă. Aici își expune remediul Cristos. Scopul lui învăluie trupul în lumina lui și îl umple de sfințenia răsfrântără din el și nimic din ce face sau ce spune trupul nu poate să nu-l facă manifest pe el. Celor ce nu-l cunosc, trupul li-l duce cu blândețe și iubire să le vindece mințile. Iată ce misiune are fratele tău pentru tine și iată ce misiune trebuie să ai și tu pentru el." legătura cu adevărul. Nu poate fi greu de împlinit sarcina pe care ți-a desemnat-o Cristos din moment ce tocmai el o împlinește. Și împlinind-o vei învăța că trupul doar pare mijlocul de a o împlini, căci mintea este a lui și trebuie așadar să fie a ta. Sfințenia lui dirigează trupul prin mintea devenită una cu el, iar tu îi devin manifest sfântului tău frate după cum îți devine și el. Aici Hristos cel Sfânt se întâlnește cu sine și nu se percep diferențe între aspectele sfințeniei lui care se întâlnesc, se unesc și îl ridică la lui, întreg și pur și demn de veșnica lui iubire. Cum poți să manifestești Hristosul din tine, altfel decât privind Sfințenia și văzându-L acolo? Percepția îți spune că tu ești manifest în ce vezi, vezi trupul și vei crede că ești acolo, și fiecare trup pe care îl vezi îți amintește de tine, de păcătoșenia ta, răutatea ta și mai presus de toate moartea ta. Nu l-ai disprețui oare pe cel ce îți vorbește de așa ceva și nu i-ai căuta în schimb moartea? Mesajul și mesagerul formează un tot și în tău te vezi precis pe tine. În rămată, în trupul lui, vei vedea păcătoșenia ta în care ești condamnat. Încadrat în sfințenia lui, Cristosul din el se proclamă a fi tu. Percepția e o alegere a ceea ce vrei să fii, a lumii în care vrei să trăiești, a stării în care crezi mintea ta va fi mulțumită și satisfăcută. Ea alege, pe baza deciziei tale, un de crezi că ești în siguranță. Te dezvăluie așa cum vrei să fii și e întotdeauna credincioasă scopului tău de care nu se separă niciodată și nu adeverește nici câtuși de puțin ceva ce scopul minții tale nu susține. Percepția e o parte din ce îți propui să vezi căci mișlocul și scopul nu se separă niciodată. Așa învezi că ce pare să aibă o viață aparte nu are nicio viață. Tu ești mijlocul pentru Dumnezeu, nici separat, nici cu o viață aparte de a lui. Viața lui e manifestă în tine, care ești fiul lui, fie ce aspect a lui e înrămat în sfințenie și desăvârșită puritate, într-o iubire celestă și atât de deplină, încât nu își dorește decât să poată slobozi la ea tot ce privește. Strălucirea ei se răsfrânge prin fiecare trup pe care îl privește și preface în lumină tot întunericul trupului privind pur și simplu dincolo de el înspre lumină. Vălul se ridică prin blândețea ei și nimic nu mai ascunde fața lui Hristos de cei ce o privesc. Tu și fratele tău stați acum chiar înaintea lui, să-l lăsați să dea la o parte vălul ce pare să vă țină despărțiți și separați. Din moment ce crezi că e separat, cerul ți se prezintă separat și el, nu că ar fi într-adevăr, ci ca legătura care ți s-a dat să te unești cu adevărul să poată ajunge la tine prin ceea ce înțelegi. Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt sunt una, așa cum toți frații tăi devin una în adevăr. Hristos și tatăl lui nu au fost separați niciodată, iar Hristos să își în înțelegerea ta, în partea ta ce împărtășește voia Tatălui Său. Spiritul Sfânt leagă de Hristos cealaltă parte, minuscula dorință smintită de a fi separat, diferit și special. Să vedească celor ce sunt una propria lor unitate. În lumea aceasta nu e un lucru înțeles, dar poate fi predat. Spiritul Sfânt urmărește scopul lui Hristos în mintea ta ca țelul specialității să poată fi corectat acolo unde e greșala. Deoarece scopul lui continuă să fie una atât cu tatăl cât și cu fiul, el știe voia lui Dumnezeu și ce voie și tu cu adevărat. Dar lucrul acesta e înțeles de mintea percepută una, conștientă că e una și resimțită astfel. Funcția Spiritului Sfânt este să te învețe cum să resimți această unitate, ce trebuie să faci ca să o resimți și unde să te duci să faci ce trebuie făcut toate acestea țin cont de timp și loc, ca și cum ar fi distincte, căci câtă vreme cresc că o parte din tine e separată, conceptul unei unități contopite într-un tot unitar nu are noimă. E evident că o minte atât de împărțită nu ar putea să define niciodată profesorul unei unități ce unește în ea lucrurile toate. De aceea ce este în această minte și ce reușește să unească lucrurile toate trebuie să fie profesorul ei, dar acesta trebuie să folosească limba pe care o poate înțelege mintea aceasta în condiția în care se crede ea. Și trebuie să folosească toată învățarea să transfere iluziile la adevăr, luându-ți toate ideile false despre ce ești și îndrumându-te dincolo de ele la adevărul care este dincolo de ele. Toate acestea pot fi rezumate foarte simplu în felul următor. Ce e tot una nu poate să fie diferit, iar ce e una nu poate să aibă părți separate. Mântuitorul de întunecime nu e evident că ce percep ochii trupului te umple de frică? Poate crezi că îți vei afla speranța satisfacției acolo, poate ți închipui că o să găsești un strop de pace și de satisfacție în lume, în felul în care o percepi, dar trebuie să-ți fie evident că rezultatul nu se schimbă. În ciuda speranțelor și închipuirilor tale, rezultatul e întotdeauna disperarea și nu sunt excepții, nici nu vor fi vreodată. Singura valoare pe care o poate deține trecutul e să înveți că nu te-a răsplătit nici când cu ceva ce ai vrea să păstre căci numai așa vei fi dispus să renunți la el și să-l lași să dispară pentru todeauna. Nu e ciudat că mai nu treci speranța satisfacției din partea lumii pe care o vezi? Ea te-a răsplătit nici cum, nici când, nici unde decât cu frică și vinovăție. De cât timp ai nevoie să-ți dai seama că șansele unei schimbări în privința aceasta nu merită să amând schimbarea ce ți-ar aduce un rezultat mai bun. Căci un lucru este sigur, felul în care vezi și în care ai văzut de atâta timp, nu îți dă temeiuri pe care să-ți baze speranța viitoare și nimic care să-ți sugereze vreun succes. Ați spune speranțele unde nicio speranță nu există precis te face să disperi, dar disperarea aceasta tu o alegi câte vrei vrei să caut speranța unde nu e niciodată de găsit nu e oare la fel de adevărat că ai găsit o picătură de speranță separată de aceasta o oarecare licărire inconstantă ezitantă dar întrezărită, că speranța e îndreptățită pe motive ce nu sunt în lumea aceasta și totuși speranța că poți să fii aici te împiedică în continuare să renunți la sarcina ingrată și disperată pe care ți-ai impus-o. Poate oare să aibă sens menținerea credinței fixe că mai ai de ce să urmărești ce a ieșuat mereu pe motivul că va izbuti subit și că îți va aduce ce nu ți-a mai adus? Trecutul său a eșuat. Bucură-te că a dispărut din mintea ta și nu mai întunecă ce e acolo. Nu confunda forma cu conținutul, căci forma e doar un mijloc pentru conținut, iar rama e doar un mijloc de a ține tabloul să poată fi văzut. O ramă ce ascunde tabloul nu are niciun rost. Nu poate fi o ramă dacă e ce vezi. Fără tablou rama nu are înțeles. Rostul ei nu e să se pună în evidență pe ea tabloul. Oare cine își pune pe perete o ramă goală și stă apoi în fața ei cu profundă reverență ca și cum ar avea de văzut acolo o capodoperă? Și totuși nu face altceva decât să îți consideri fratele un trup. Tot ce ai de văzut e capodopera pe care a pus-o Dumnezeu în această ramă. Trupul o ține o vreme, fără să o umbrească niciun fel, dar ce a creat Dumnezeu nu are nevoie de ramă, că și ce a creat El e susținut și înrămat de El în propriul cadru. Dumnezeu te invită să-i vezi capodopera. Oare prefer să vezi în schimb rama și să nu vezi tabloul chiar deloc? Spiritul Sfânt e rama pe care a montat-o Dumnezeu în jurul acestei părți din el pe care ai vrea să o vezi separată. Dar rama e prinsă de creatorul ei, una cu el și cu capodopera sa. Acesta e scopul ei, iar când alegi să vezi rama în locul tabloului, nu o prefaci în tablou. Rama ce i dată Dumnezeu nu servește scopului tău separat de al său, ci numai scopului său. Tocmai scopul tău separat umbrește tabloul și preferă în schimb rama. Dar Dumnezeu și-a pus capodopera într-o ramă ce va de apururi, când a ta se va face praf. Să nu crezi însă că va fi distrus cumva tabloul. Ce creează Dumnezeu el a adăpost de toată stricăciunea, neschimbat și desăvârșit pe vecie. Acceptă rama lui Dumnezeu în loc de-a ta și vei vedea ca podopera. Privește-i minunăția și vei înțelege mintea ce a gândit-o nu în carne și oase, ci într-o ramă la fel de minunată ca ea. Sfințenia ei iluminează nepăcătoșenia pe care o ascunde rama de întuneric și aruncă un vâl de lumină pe fața tabloului ce reflectă lumina care se răsfrânge de la ea la creatorul ei. Să nu crezi că fața aceasta s-a întunecat vreodată pentru că ai văzut-o într-o rama morții. Dumnezeu a păzit-o, să te poți uita la ea și să vezi ființenia ce i-a dat-o el. În întuneric veziți Mântuitorul de întunecime și înțelegeți fratele așa cum ți-l arată mintea tatălui său. El va ieși din întuneric când îl privești și nu vei mai vedea întunecimea. Întunericul nu l-a atins nici pe el, nici pe tine care ți ai scos fratele în afară ca să-l poți vedea. Nepăcătoșenia lui nu e decât imaginea ale tale blândețea lui, devine puterea ta și amândoi vă veți uita bucuroși înăuntru și veți vedea sfințenia ce trebuie să fie acolo ca urmare a ceea ce ai văzut în el. El este rama în care e montată sfințenia ta și ceea a dat Dumnezeului trebuie să îți fi dat Oricât își scapă din vedere capodopera interioară văzând doar o ramă de întuneric, singura ta funcție e tot aceea de a vedea în el ce el nu vede. Și văzând de asta se împărtășește viziunea care îl vede pe Hristos în loc să vadă moartea. Cum ar putea Domnul Cerului să nu se bucure dacă îi apreciezi capodopera? Ce altceva ar putea să facă decât să ți aducă mulțumiri ție care iubești fiul așa cum și iubește el? Nu crezi că ți-ar face cunoscută iubirea lui dacă ai lăuda și tu ce iubește el? Ca tatăl de săvârșit ce este, Dumnezeu ține la creație, așa că bucuria lui se întregește când orice parte din el se alătură laudelor lui să împărtășească bucuria lui. Fratele acesta e darul de săvârșit pe care ți-l face el. Dumnezeu e plin de bucurie și de recunoștință când îi mulțumești de săvârșitului său fi pentru ce este și toată mulțumirea și bucuria lui se răsfrâng asupra ta care vrei să îi întregești bucuria și pe el odată cu ea. Iar așa se întregește și a ta. Nici o rază de întuneric nu poate fi văzută de cei ce vor să întregească fericirea tatălui lor și pe a lor odată cu a sa. Recunoștința lui Dumnezeu însuși li se oferă nestingherit tuturor celor ce îi scopul. Nu e voia sa să fie singur și nici a ta nu este. iartă fratele și nu te vei putea separa nici de el, nici de tatălui. Nu ai nevoie de iertare, căci cei pe deplin pururi nu au păcătuit nici când. De așadar ce ți-a dat el, ca să-i vezi fiul ca tot unitar și să-i mulțumești tatălui său așa cum îți mulțumește el. Și să nu crezi că nu ți se dă toată lauda sa, căci ce dai ea al său și dându-l, înveți să înțelegi darul ce ți-l face el. Și de Spiritului Sfânt ce le oferă el tatălui și fiului deopotrivă. Asupra ta nu are putere decât voia sa și a ta, care nu face decât să extindă voia sa. În acest scop ai fost creat și fratele tău cu tine și una cu tine. Tu și fratele tău sunteți același, așa cum Dumnezeu însuși e unul și de o voie neîmpărțită și trebuie să aveți un singur scop amândoi din moment ce v-a dat același scop la amândoi. Voia sa se reunește când voi deveniți de o voie, să te întregești întregindu-ți fratele, să nu vezi în el păcătoșenia pe care o vede el, ci să i dai cinstea cuvenită, ca să vă poți stima pe amândoi. Ție și frățelui tău vi s-a dat puterea mântuirii, ca să puteți împărtăși ieșirea din întuneric la lumină, ca să puteți vedea ca tot unitar, ce nu a fost nici când nici separat, nici desprins de toată iubirea lui Dumnezeu, de o potrivă dată. Percepție și alegere. Măsura în care prețuiești vinovăția este măsura în care vei percepe o lume în care atacul e justificat. Măsura în care recunoști că vinovăția nu are înțeles este măsura în care vei percepe că atacul nu poate fi justificat. Lucrul acesta concordă cu legea fundamentală a percepției. Vezi ce crezi că există și crezi că există pentru că vrei să existe. Percepția nu are altă lege. Celelalte nu fac decât să decurgă din ea ca să o sprijine și să o susțină. Aceasta este forma adaptată la lumea aceasta pe care o dă percepția legii dumnezeiești și mai fundamentale, iubirea se creează pe ea și nimic în afară de ea. Legile lui Dumnezeu nu se aplică direct la o lume dominată de percepție, căci o asemenea lume nu a putut fi creată de mintea pentru care percepția nu are înțeles. Dar legile lui se reflectă pretutindeni și nu pentru că lumea în care are loc această reflecție ar fi reală, ci numai pentru că Fiul lui Dumnezeu o crede reală, iar El nu s-a putut lăsa separat total de ceea ce crede Fiul lui. El nu și-a putut însoți Fiul în demență, dar s-a putut asigura că îl însoțește acolo sănătatea lui mintală, ca El să nu se piardă pentru de -auna nebunia dorinței lui. Percepția are alegerea la bază, cunoașterea însă nu. Cunoașterea nu are decât o lege, pentru că nu are decât un creator. Dar lumea aceasta au făcut-o doi care nu o consideră același lucru. Pentru fiecare are un scop diferit și este pentru fiecare un mijloc de săvârșit de a servi obiectivului pentru care este percepută. Pentru specialitate, era mai perfectă ce o scoate în evidență. Câmpul perfect de luptă pe care își duce războaile a postul perfect pentru iluziile pe care vrea să le facă reale. Nu e niciuna pe care să nu o sprijine în percepția ei, niciuna care să nu poată fi justificată pe deplin. Există un alt făcător al lumii, corectorul simultan al convingerii nebune că e posibil să se stabilească și să se mențină, oarește fără vreo legătură care să mai țină lucrul respectiv în cadrul legilor lui Dumnezeu. Nu în felul în care legea însă își susține universul așa cum l-a creat Dumnezeu, ci într-o formă adaptată la nevoia pe care crede că o are Fiul lui Dumnezeu. Greșeala corectată e sfârșitul greșelii. Așa a continuat Dumnezeu să și ocrotească Fiul chiar și în greșeală. Există un alt scop în lumea pe care a făcut-o greșala, că ce are un alt făcător care îi poate reconcilia obiectivul cu scopul propriului său creator. În felul lui de a percepe lumea, nimic nu se vede care să nu justifice iertarea și vederea desăvârșitei nepăcătoșenii. Nimic nu se ivește fără a fi întâmpinat cu o iertare grabnică și de plină. Nimic nu rămâne o clipă să ascundă nepăcătoșenia ce strălucește neschimbată, mai presus de încercările jalnice ale specialității de a o alunga din minte, unde trebuie să fie, și de a lumina trupul în schimb. Lămpiile cerului nu sunt la dispoziția minții să aleagă unde le... Vrea ea să le vadă. Dacă alege să le vadă altundeva decât în casa lor, ca și cum ar lumina un loc unde ele nu pot nici când să fie, atunci făcătorul lumii trebuie să îți corecteze greșeala, ca să nu rămâi în întuneric unde nu sunt lămpi. Fiecare de aici a intrat în întuneric, dar nimeni nu a intrat de unul singur și nici nu trebuie să stea mai mult de o clipită, căci a venit cu ajutorul cerului în el, gata să-l scoate din întuneric la lumină în orice clipă clipa pe care o alege poate fi oricând, căci ajutorul e acolo așteptând doar alegerea lui, iar când alege să se folosească de ce i s-a dat, va vedea că fiecare situație pe care a considerat înainte un mijloc de a-și justifica mânia, se preface într-o întâmplare ce îi justifică iubirea. Va auzi cu claritate că de fapt chemările la luptă pe care le auzi mai înainte sunt chemări la pace. Va percepe că acolo unde a dat atac nu e decât un alt altar unde poate da iertare cu aceeași ușurință și cu mult mai multă fericire și va reinterpreta toată ispita ca pe o altă șansă de a-și aduce bucurie. Cum poate o percepție greșită să fie un păcat? Lasă toate greșelile fratelui tău să nu fie pentru tine decât o șansă de a vedea opera ajutorului ce ți s-a dat să vezi lumea pe care a făcut-o el în loc de a ta. Ce se justifică atunci? Ce vrei? Căci aceste două întrebări sunt aceeași întrebare și când vezi că sunt aceeași întrebare ai ales, căci tocmai văzându-le ca pe o singură întrebare, atunci liberarea de credința că există două feluri de a vedea. Lumea aceasta are multe de oferit păcii tale și multe șanse de a extinde propria ta iertare. Acesta este scopul ei pentru cei ce vor să vadă pacea și iertarea coborând asupra lor și oferindu-le lumina. Făcătorul lumii blândeții are putere totală să contracareze lumea violenței și aurii ce pare să se înalțe între tine și blândețea lui Ea nu există în ochii lui iertători și de aceea nu trebuie să existe nici în ai tăi Păcatul e credința fixă că percepția nu se poate schimba Ce e osândit e osândit și nu oricum ci pe vecie, fiind de-a pururi ceva de neiertat și atunci, dacă îl ierți, percepția păcatului trebuie să fi fost greșită. Iată cum devine posibilă schimbarea. Spiritul Sfânt vede și el ce vede ca întrecând cu mult posibilitatea vreunei schimbări, dar la viziunea lui păcatul nu poate atenta, căci păcatul a fost corectat de văzul lui. Și de aceea trebuie să fi fost o greșeală, nu un păcat. Căci ce a susținut acesta că nu se poate întâmpla nici când s-a întâmplat. Prin pedepsirea lui, păcatul i-a atacat și prezervat, dar prin iertarea lui, statutul lui se schimbă din greșeală în adevăr. Fiul lui Dumnezeu nu poate păcătui, dar poate să își dorească tocmai ce i-ar dăuna și are puterea să creadă că îi poate dăuna ceva. Ce poate fi asta decât o falsă percepție de sine? E un păcat sau o greșeală, scuzabilă sau nu? Are fratele tău nevoie de ajutor sau de condamnare? Scopul tău este să fii mântuit sau osândit? Nu uitând că ce reprezintă pentru tine el va face din alegerea aceasta viitorul tău, că ce alege acum în clipa în care tot timpul devine un mijloc de a atinge un obiectiv. Alege deci, dar recunoaște că prin alegerea aceasta se alege și se va justifica scopul lumii pe care o vezi. Lumina pe care o aduci mințile care sunt unite și recunosc că sunt unite, nu pot simți nicio vinovăție, căci ele nu pot ataca și se bucură că nu pot, văzându-și siguranța în acest fericit fapt. Bucuria lor este în inocența pe care o văd ele și o caută de aceea, pentru că e scopul lor să o vadă și să se bucure. Fiecare caută ce îi va aduce bucurie în felul în care o definește el, nu Țelul ca atare variază, dar felul în care e văzut face alegerea mișloacelor inevitabilă și imposibil de schimbat, dacă nu se schimbă celul. Și atunci mișloacele se aleg din nou, căci ce va aduce bucurie se definește altfel și se urmărește diferit. Legea de bază a percepției s-ar putea exprima în felul următor. Te vei bucura de ce vezi pentru că îl vezi ca să te bucuri și cât timp crezi că suferința și păcatul îți vor aduce bucurie, le vei vedea. Niciun lucru nu este benefic sau dăunător independent de ce îți dorești. Tocmai dorința ta îl face ce este în efectele pe care le are asupra ta, că la ales ca mijloc de a obține chiar efectele acestea crezând că sunt purtătoarele bucuriei și ale voioșiei. Legea aceasta funcționează chiar și în cer. Fiul lui Dumnezeu creează pentru a-și aduce bucurie, împărtășind în propria lui creație scopul Tatălui de a spori bucuria lui și pe al lui Dumnezeu odată cu a lui. Tu, făcătorul unei lumi care nu este, găsește Stihna și Odina într-o altă lume în care să pacea. Lumea aceasta o aduci cu tine tuturor ochilor obosiți și tuturor inimilor ostovite care văd păcatul și bate în ritmul tristului său refren. De la tine le poate veni odihna, din tine se poate ivi o lume la vederea căreia se vor veseli și în care inimile lor se bucură. În tine există o viziune care se extinde la toți și acoperă cu blândețe și lumină. Și în această crescândă lume de lumină, întunericul pe care l-au crezut acolo e de la o parte, până nu e decât niște umbre îndepărtate la o mare distanță ce nu se vor mai aminti când se răsfrânge soarele asupra lor și le topește. Și toate gândurile lor rele, toate speranțele lor păcătoase, visele lor de vinovăție și de răzbunare nemiloasă și toate dorințele de a răni, de a ucide și de a muri vor dispărea în fața soarelui pe care îl aduci. Nu ai vrea să o faci de dragul iubirii lui Dumnezeu și al tău? Că-și gândește de ce ar face pentru tine. Gândurile rele care te bânduie acum îți vor părea tot mai răzlețe și mai îndepărtate și se vor depărta tot mai mult că soarele din tine arăsări se să le împingă din fața luminii. Ele vor zăbovi puțin, foarte puțin, în forme subcinte și prea îndepărtate să le mai poți recunoaște și vor dispărea pentru totdeauna. Și vei sta în lumina soarelui în liniște, în inocență și fără niciun strop de frică, iar din tine se va extinde o tihna pe care ai găsit-o, ca pacea ta să nu poate slăbi niciodată și să nu poate lăsa fără adăpost. Cei ce le oferă pace tuturor au găsit în cer o casă pe care lumea nu o poate distruge, căci e destul de mare să cuprindă lumea în pacea ei. În tine e tot cerul, în tine se dă viață fiecărei frunze care cade, în tine va cânta din nou fiecare pasăre care a cântat vreodată și fiecare floare care a înflorit vreodată și a păstrat parfumul și frumusețea pentru tine. Ce țel poate înlocui voia lui Dumnezeu și a Fiului Său de a reda cerul celui pentru care a fost creat ca singura lui casă? Nimic înainte și nimic după el, niciunul al loc, nicio altă stare, niciun alt timp, nimic mai departe, nimic mai aproape, nimic altceva, în nicio formă. Iată ce poți să duci lumii întregi și tuturor gândurilor ce au intrat în ea și au fost greșite un moment. Cum s-ar putea aduce mai bine la adevăr propriile tale greșeli decât prin disponibilitatea ta de a aduce cu tine lumina cerului când treci din lumea întunericului la lumină? Starea de nepăcătoșenie Tarea de nepăcătoșenie este pur și simplu următoarea. Toată dorința de a ataca a dispărut, așa că nu există niciun motiv de a-l percepe pe Fiul lui Dumnezeu altfel de cum este. Nevoia de vinovăție dispare pentru că nu are niciun scop și nu are înțeles fără obiectivul păcatului. Atacul și păcatul sunt legate ca o singură iluzie, fiecare dintre ele fiind cauza celu și justificatorul celuilalt, fiecare dintre ele e lipsit de înțeles de unul singur, dar pare să-și tragă un înțeles din celălalt. Fiecare dintre ele depinde de, de celălalt pentru indiferent ce sens pare să aibă și nimeni nu ar putea să creadă într-unul dacă celălalt nu ar fi adevărul, că și fiecare dintre ele atestă veridicitatea neîndoioasă a celuilalt. Atacul îți face un dușman din Hristos și odată cu el din Dumnezeu. Nu e normal să te temi cu asemenea dușmani și nu e normal să te temi de tine însuți, căci te-ai rănit pe tine însuți și ți-ai făcut un dușman din sinele tău, iar acum ești nevoit să crezi că tu nu ești tu, ci ceva străin de tine și altceva, un ceva de temut, nu de iubit. Cine ar ataca un lucru pe care îl percepe a într-un totul inocent? Și cine, din cauza că dorește să atace, poate să nu se socotească vinovat dacă își menține dorința în timp ce vrea inocență? și cine ar putea să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu ca inocent și să îi dorească moartea? Cristos, stă în fața ta de fiecare dată când îți privești fratele. Nu a dispărut din cauza că ți-ai închis ochii. Dar ce e de văzut când îți cauzi Mântuitorul văzându-L cu ochi ce nu văd? Nu pe Hristos îl vezi privind în acest fel, ci pe dușman, confundat cu Hristos și îl urăști din cauza că nu e de văzut niciun păcat în el și nu i auzi chemarea rugătoare, neschimbată ca și conținut, indiferent în ce formă se face chemarea, să te unești cu el și să te alături inocenței și păcii sale. Și totuși, subțipetele fără noi maleului, aceasta e chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, să auzi în el chemarea pe care ți-o adresează el și să răspunzi restituindu-i lui Dumnezeu ce îi aparține. Fiul lui Dumnezeu își cere doar atât, să i restitui ce i se cuvine, ca să poți împărtăși cu el lucruri respectiv. De unii singuri nu, l aveți nișcare, așa că trebuie să vă rămână inutil la amândoi. Împreună vă va da la fiecare parte aceeași putere de a-L mântui pe celălalt și de a se mântui odată cu celălalt. Ierta de tine, mântuitorul tău îți oferă mântuire. Condamnat de tine, el îți oferă moarte. În fiecare nu vezi decât reflexia a ceea ce alegi să fie pentru tine. Dacă decizi în defavoarea funcției ce îi revine, singura pe care o are în realitate, îl lipsește de toată bucuria pe care ar fi găsit-o dacă ar fi îndeplinit rolul dat de Dumnezeu. Dar să nu crezi că cerul e pierdut, pierdut doar pentru el și nici nu poate fi redobândit decât dacă îi arăți fratelui prin tine cum să îl poți găsi mergând alături de el. Nu e un sacrificiu să fie mântuit, căci prin libertatea lui ți vei dobândi pe a ta, a lăsa să se îndeplinească funcția lui e doar mijlocul prin care lași să se îndeplinească a ta. Așa te îndrepți spre cer sau iad, dar nu de unul singur. Cât de frumoasă va fi nepăcătoșenia lui când o vei percepe și cât de mare va fi bucuria ta când va fi liber să îți ofere darul văzului pe care l a dat Dumnezeu pentru tine. Are nevoie de un singur lucru, să ingădui îngădui libertatea de a împlini sarcina ce i-a dat Dumnezeu. Ține minte doar atât, ce face El, faci tu cu El odată. Și cum îl vezi pe El, așa definești funcția pe care o va avea pentru tine, până nu îl vezi altfel și nu îl las să fie ceea ce Dumnezeu l-a însărcinat să-ți fie. Vis-a-vis -vis de ura de sine, de care poate da dovadă Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu e socotit lipsit de puterea de a mântui de chinul iadului ceea ce a creat. Dar în iubirea de sine de care dă dovadă fiul, Dumnezeu e liber să lase să se facă voia sa. În fratele tău vezi reprezentarea a ceea ce crezi că trebuie să fie voia lui Dumnezeu pentru tine. Iertând, vei înțelege iubirea lui față de tine. Atacând, vei crede că el deurăște. urăște. Sau cotind că cerul trebuie să fie iad. Mai privește-ți odată, fratele, nu fără înțelegerea că el e drumul spre cer sau spre iad, după cum îl percepi. Nu uita însă că rolul pe care îl dai lui, ți-l dai ție și vei urma drumul pe care l a indicat lui, pentru că e modul în care te-ai judeca pe tine. Funcția specială Harul lui Dumnezeu se lasă blând asupra ochilor ce iartă și tot... Ce pot să vadă ei îi vorbește privitorului de el. Acesta nu poate să vadă niciun rău, nici un lucru de temut în lume și pe nimeni diferit de el. Și așa cum le iubește, se privește și pe el. Cu iubire și blândețe, nu s-ar condamna pentru propriile greșeli mai mult decât la pe altul, nu e un arbitru al răzbunării, nici pe depsitor de vreun păcat. Bunătatea propriei priviri se oprește asupra lui cu toată tandrețea pe care le oferă altora, căși nu vrea decât să vindece și să binecuvinteze. Și în voit fiind cu ce voiește Dumnezeu, ar putea să îi vindece și să-i binecuvinteze pe toți cei pe care îi privește cu harul lui Dumnezeu în ochi. Ochii se obișnuiesc cu întunericul, iar lumina scribitoare a zilei le pare dureroasă ochilor, îndelung obișnuiți cu efectele neclare percepute în amurg, așa că se feresc de lumina soarelui și de claritatea pe care o aduce lucrurilor pe care le privesc. Neclaritatea pare mai bună, mai ușor de văzut și de recunoscut. Cumva cei vag și mai obscur le pare ochilor mai ușor de privit, mai nedureros decât ce e întru totul clar și neambigu. Dar nu pentru asta sunt ochii. Și cine poate să spună că preferă întunericul și să susțină totodată că vrea să vadă? Dorința de a vedea cheamă harului lui Dumnezeu să se pogoare asupra ochilor tăi și aduce darul luminii ce face văzul cu putință. Vrei să îți vezi, fratele? Dumnezeu se bucură de te uiți la el. Nu voiește ca mântuitorul tău să fie nerecunoscut de tine. Și nu voiește ca acesta să rămână fără funcția dată de el, nu îl mai lăsa singur, căci cei ce sunt singuri sunt cei ce nu văd nicio funcție de îndeplinit de el în lume, niciun loc în care să fie nevoie de ei și niciun țel pe care îl pot atinge perfect numai ei. Iată cât de blând percepe Spiritul Sfânt specialitatea, iată cum folosește ce ai făurit să vindece în loc să rănească. El dă fiecăruia în parte o funcție specială în cadrul mântuirii pe care o poate ocupa numai el, un rol numai pentru el, iar planul nu este complet până nu își găsește funcția specială fiecare și nu își îndeplinește rolul desemnat acela de a se întregi într-o lume în care domină neîntregirea aici unde legile lui Dumnezeu nu domnesc în perfectă formă, el poate face totuși un lucru perfect și poate lua o decizie perfectă și prin acest act de credință specială față de cineva considerat diferit de el însuși, învață că darul i s-a dat lui însuși, așa că ei trebuie să fie unul singur. Iertarea e singura funcție cu înțeles în timp, e mijlocul pe care Spiritul Sfânt îl folosește să traducă specialitatea din păcate în mântuire. Iertarea este pentru toți, dar când se lasă asupra tuturor, este deplină. Și fiecare funcție a acestei lumii e împlinită odată cu ea. Atunci timpul nu mai este, dar când mai ești în timp, mai sunt multe de făcut. Și fiecare trebuie să facă partea care i s-a alocat, pentru că de partea lui depinde întregul plan. El are un rol special în timp pentru că a ales să îl aibă și alegându-l și l-a făcut pentru el. Dorința nu i-a fost respinsă, dar i s-a dat o altă formă ca să îi servească atât fratelui său cât și lui însuși și să devină astfel un mijloc de a mântui în loc de a pierde. Mânduirea nu e decât ceva ce îți amintește că lumea aceasta nu e casa ta. Legile ei nu sunt impuse, valorile ei nu sunt ale tale și nimic din ce crezi că vezi în ea nu există în realitate. Faptul acesta se vede și se înțelege când își aduce fiecare aportul la desfacerea ei, după cum și l-a adus la facerea ei. Are mijloacele necesare a ambelor roluri, după cum le-a avut dintotdeauna. Specialitatea pe care a ales-o să își facă rău, Dumnezeu a desemnat-o mijlocul mântuirii lui chiar din clipa în care a ales-o. Păcatul lui special a fost prefăcut în harul lui special. Ura lui special a devenit iubirea lui specială. Spiritul Sfânt are nevoie de funcția ta specială ca să se poată îndeplini a Lui. Să nu crezi că îți lipsește vreo valoare specială aici. Ai vrut-o, ți s-a dat. Tot ce ai făcut poate fi pus în slujba mântuirii ușor și bine. Fiul lui Dumnezeu nu poate alege ceva ce Spiritul Sfânt nu poate întrebuința în folosul Lui și nu în defavoarea Lui. Numai în întuneric specialitatea ta pare să fie un atac. În lumină vezi în ea funcția specială pe care o ai în planul de a-l mântui pe Fiul lui Dumnezeu de tot atacul și de a lăsa să înțeleagă că e în după cum a fost întotdeauna și după cum va rămâne atât în timp cât și în veșnicie. Aceasta e funcția ce ți s-a dat pentru fratele tău. Ia-o deci cu gingășie din mâna fratelui tău și lasă mântuirea să se îndeplinească la perfecție în tine. Fă acest singur lucru ca să ți se dea tot. Piatra mântuirii dar dacă Spiritul Sfânt poate să comute într-o binecuvântare fie ce sentință pe care ai pronunțat-o asupra ta, atunci nu poate fi vorba de un păcat. Păcatul e singurul lucru din întreaga lume care nu poate să se schimbe, e imuabil, și lumea depinde de imobilitatea lui. Vraja lumii poate părea să ascundă durerea păcatului de păcătoși și să amăgească cu sclipiri și șireteni, dar știe fiecare că prețul păcatului e moartea, și așa și e. Căci păcatul e solicitarea morții, dorința de a face temelia acestei Lum la fel de sigură cum e iubirea, la fel de demnă de încredere cum este cerul și la fel de tare cum este însuși Dumnezeu. Lumea e la adăpost de iubire pentru toți cei ce cred că păcatul e posibil și nu se va schimba, dar e posibil oare ca lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a creat să împărtășească atributele creației sale când îi se opun în toate privințele? Nu se poate ca dorința de moarte a păcătosului să fie la fel de tare ca voința de viața lui Dumnezeu? Și nici baza unei lumi pe care nu a făcut-o el nu poate fi la fel de fermă și de sigură cum este cerul. Cum e posibil ca iadul și cerul să fie același lucru? Și e posibil oare ca lucrurile ce nu le-a voit el să nu poată fi schimbate? Ce altceva e imuabil în afară de voia sa și în afară de ea ce poate avea aceleași însușiri ca ea? Ce dorință ar putea să se ridice împotriva voii sale și să fie imuabilă dacă ți-ai putea, putea da seama că în afară de voia lui Dumnezeu nimic nu e neschimbător? Cursul acesta nu ar prezenta dificultăți pentru tine, căci aceasta este tocmai ceea ce nu crezi, dar nu ai putea crede altceva dacă te uita ce e de fapt. Să revenim la ce am spus mai înainte și să examinăm totul mai atent. Cu siguranță fie Dumnezeu este nebun, fie lumea aceasta e un tărâm al nebuniei. Niciunul dintre gândurile lui nu are sens în cadrul acestei lumi și nimic din ce crede lumea că e adevărat nu are înțeles în mintea lui. Ce nu are nici sens, nici înțeles, este demență și ce e nebunie nu are cum să fie adevăr. Dacă ar fi adevărată chiar și o singură convingere prea prețuită aici, atunci fiecare gând pe care l-a avut vreodată Dumnezeu e o iluzie. Și dacă e adevărat chiar și un singur gând de al său, atunci toate convingerile cărora lumea le dă vreun înțeles sunt false și nu au niciun sens. Aceasta e alegerea pe care o faci. Să nu încerci să o vezi altfel și nici să nu o sucești în ce nu este, căci numai decizia aceasta poți să o iei tu. Restul depinde de Dumnezeu și nu de tine. Să justifici o singură valoare pe care o susține lumea înseamnă să negi sănătatea mintala a tatălui tău și a ta, căci Dumnezeu și Fiul lui preiubit nu gândesc diferit și tocmai concordanța modurilor lor de a gândi face Fiul co-creator cu mintea al cărui gând la creat. Așa că dacă alege să creadă un singur gând opus adevărului, a decis că nu e fiul tatălui său, pentru că fiul e nebun, iar sănătatea mentală trebuie să fie departe atât de tată cât și de fiu. Tu ești convins de acest lucru, să nu crezi că această convingere depinde de forma pe care o ia. Cine consideră că lumea e sănătoasă în vreun fel la minte, că se justifică vreun gând de al ei sau că o susține vreo formă de rațiune, crede că acest lucru e adevărat. Păcatul nu este real din cauza că tatăl și fiul nu sunt demenți. Lumea aceasta e lipsită de înțeles din cauza că se bazează pe păcat. Cine ar putea crea ceva neschimbător dacă nu e ceva ce se bazează pe adevăr? Spiritul Sfânt are puterea să schimbe întreaga a lumii pe care o vezi în altceva, o bază nedementă pe care să se întemeieze o percepție sănătoasă să se perceapă o altă lume. Una în care nimic nu se contrazice din ce l-ar duce pe Fiul lui Dumnezeu la bucurie și sănătate mintală. Nimic nu atestă moartea și gruzimea, separarea și diferențele, căși toate una se percep aici și nimenea nu pierde ca să câștige fiecare. Verifică-ți toate convingerile în raport cu această unică cerință și înțelege că tot ce o satisface e demn de credința ta, dar nimic altceva. Ce nu e iubire e păcat, fiecare dintre ele percepând-o pe cealaltă dementă și fără înțeles. Iubirea e baza unei lumi total nebune în ochii celor păcătoși care cred că drumul lor duce la sănătate mentală, Dar păcatul e la fel de dement în ochii iubirii, a cărei privire blândă trece de nebunie și se oprește în pace asupra adevărului. Fiecare vede o lume imuabilă, după cum definește fiecare, adevărul neschimbător și veșnic al identității tale și fiecare reflectă un mod de a vedea ce trebuie să fie tatăl și fiul pentru a face punctul de vedere respectiv semnificativ și sănătos. Funcția ta specială e forma specială în care îți apare mai rațional și mai semnificativ faptul că Dumnezeu nu e dement, conținutul e același. Forma se potrivește atât nevoilor tale speciale, cât și timpului și locului special în care crezi că te găsești și în care poți să te eliberezi de loc și de timp și de tot ce crezi că trebuie să te limiteze. Fiul lui Dumnezeu nu poate fi legat nici de timp, nici de loc, nici de vreun lucru pe care nu-l a voi Dumnezeu. Dar dacă voia lui este considerată nebunie, atunci forma sănătății mintale care o face cel mai acceptabilă pentru cei ce sunt demenți cere o alegere specială, iar alegerea aceasta nu o pot face cei demenți, a căror problemă este tocmai faptul că alegerile lor nu sunt libere și nu se fac rațiune în lumina bunului simț. Ar fi o nebunie să li se încredințeze mântuirea celor demenți, deoarece Dumnezeu nu e nebun. El a numit pe cineva ca el de sănătos la minte să înalțe o lume mai sănătoasă în ochii tuturor celor ce au ales demența ca propria lor mântuire. Și acestuia e dat să aleagă forma cea mai potrivită pentru fiecare, una ce nu va ataca lumea pe care o vede fiecare, ci va intra în ea, în liniște, să îi arate că e nebun. Acesta nu face decât să îi indice o alternativă, un alt mod de a privi ce a văzut până atunci și ce recunoaște a fi lumea în care trăiește și pe care a crezut până atunci că a înțeles-o. Acum el trebuie să o pune sub semnul îndoielii, căci alternativa are o formă pe care nu o poate nega, nici trece cu vederea, nici omite. Funcția specială a fiecăruia e concepută de așa natură încât să o perceapă posibilă și tot mai dezirabilă, căci îi dovedește că e o alternativă pe care o vrea cu adevărat. De pe poziția aceasta, păcătoșenia lui și tot păcatul pe care îl vede în lume îi oferă tot mai puțin până ajunge să înțeleagă că ea le-a costat sănătatea mentală și că stă între el și speranța lui de a fi sănătos mintal. Și nu e lăsat fără putința de a scăpa de nebunie, căci el are un rol special în scăparea tuturor. Nu poate fi lăsat pe din afară fără o funcție specială în speranța păcii, după cum nici tatăl nu poate să își nesocotească fiul și să îl neglijeze cu o nepăsare indolentă. Pe ce se poate conta dacă nu pe iubirea lui Dumnezeu? Și unde să lășluiește sănătatea mintală dacă nu în el? Cel ce vorbește pentru el ți-o poate arăta în alternativa pe care a ales-o special pentru tine. E voia lui Dumnezeu să-ți o amintești și să ieși astfel din cea mai profundă jale la deplina bucurie. Acceptă funcția ce ți s-a desemnat în planul lui Dumnezeu de a arăta fiului său că iadul și cerul nu sunt același lucru, ci lucruri diferite și că în cer ei sunt cu toții același lucru fără diferențele ce ar fi făcut un iad din cer și un cer din iad dacă ar fi fost posibil o asemenea demență. Întreaga concepție că cineva poate să piardă nu face decât să reflecte principiul subiacent că Dumnezeu trebuie să fie dement. Căci în lumea aceasta pare că unul trebuie să câștige pentru că altul a pierdut. Dacă lucrul acesta ar fi adevărat, Dumnezeu chiar e nebun. Dar ce e convingerea aceasta dacă nu o forma a principiului și mai fundamental, păcatul e real și domnește lumea? Pentru fiecare mic câștig, cineva trebuie să pierde și să plătească suma exactă în sânge și în suferință, căci altfel ar triunfa răul și distrugerea ar fi prețul total al oricărui câștig. Tu care crezi că Dumnezeu este nebun, uite-te cu atenție la asta și înțelege că fie Dumnezeu este dement, fie asta, dar nu și una și alta. Mântuirea este renașterea ideii că nimeni nu poate pierde ca să câștige ceva și trebuie să câștige toată lumea dacă e să câștige cineva. Aici se rădă sănătatea mintală și pe această singură piatră a adevărului, credința în veșnică sănătatea mentală mintală a lui Dumnezeu se poate sprijini cu încredere de plină și în pace de plină. Rațiunea e satisfăcută căci aici pot fi corectate toate convingerile de mente, iar dacă lucrul acesta e adevărat, păcatul trebuie să fie imposibil. Asta e piatra pe care stă mântuirea, poziția prielnică. Din care Spiritul Sfânt de Direcție și înțeles planului în care funcția ta specială are un rol. Deci aici funcția ta specială se întregește pentru că împărtășește funcția întregului. Ține minte că toată ispita nu e decât atât: convingerea asmintită că demența lui Dumnezeu te-ar face sănătos la minte și ți ar da ce vrei, că fie Dumnezeu, fie tu trebuie să pierdeți în fața nebuniei din cauză că țelurile voastre nu pot fi reconciliate. Moartea cere viață, dar viața nu se menține cu orice preț. Nimeni nu poate suferi ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Mântuirea este voia lui din cauza că o nu doar pentru tine, ci pentru sinele care e fiul lui Dumnezeu. El nu poate să piardă pentru că, dacă ar putea, pierderea ar fi a tatălui său, dar în el nu e posibilă nicio pierdere, iar lucrul acesta este sănătos pentru că este adevărul. Dreptatea restituită iubirii Spiritul Sfânt poate folosi tot ce îi dai pentru mântuirea ta, dar nu poate folosi ce nu îi dai, pentru că nu îți poate lua ceva fără să fii dispus să îl dai. Căci l ar lua, ai crede că ți-l ați sunt în ciudea voii tale, așa că nu ai învăța că este voia ta să fii fără acel ceva. Nu e nevoie să fii total dispus să îl dai, pentru că dacă ai putea fi, nu ai avea nevoie de el. Dar are nevoie de un lucru, să preferi să ți ia el decât să-l ții doar pentru tine și să recunoști că nu poți ști ce nu-i aduce po nu Doar atât trebuie să adaugi la ideea că nimeni nu poate pierde ca să câștigi tu și nimic mai mult. Iată singurul principiu de care are nevoie mântuirea și nu e necesar să ți pui în el o credință puternică, fermă și neatacată de toate convingerile ce îi se opun. Nu ai o loialitate fixă, dar ține minte că de mântuire nu au nevoie mântuiții. Nu ești nechemat... Nu ești chemat să faci ce i s-ar părea imposibil unuia încă certat cu el însuși. Ai puțină credință că înțelepciunea poate fi găsită într-o asemenea stare mentală, dar fi recunoscător că nu ți se cere decât puțină credință. Ce altceva le mai rămâne celor ce continuă să creadă în păcat dacă nu puțină credință? Ce pot să știe ei de cer și de dreptatea mântuiților? Este un fel de dreptate în mântuirea? De care lumea nu știe nimic. Pentru lume, dreptatea și răzbunarea sunt același lucru căci păcătoși văd dreptatea doar ca pedeavsa lor, îndurată poate de altcineva, dar de neevitat. Legile păcatului reclamă o victimă. Contează prea puțin cine să fie, dar prețul trebuie să fie moartea și trebuie plătit. Asta nu e dreptate, ci demență, dar cum s-ar putea defini dreptatea fără demență acolo unde iubirea înseamnă ură, iar moartea e considerată victorie și triumfa a eternității și vieții. Tu, care nu știi de dreptate, poți totuși să întrebi și să înveți răspunsul. Dreptatea le privește pe toate la fel. Nu e drept ca unuia să îi lipsească pentru că altul are, căci ar fi o răzbunare indiferent ce formă ea. Dreptatea nu cere sacrificiu căci orice sacrificiu se face ca păcatul să fie salvat și păstrat. E o plată oferită pentru costul păcatului, dar nu costul total. Restul se ia de la altul și se pune alături de mica ta plată să-i spășească pentru tot ce vrei să ții și să nu lași. Așa ești văzut ca victimă doar în parte, al cuiva revenindu-i partea cu mult mai mare și în costul total cu cât e a lui mai mare, cu atât e mai mica a ta iar dreptatea oarbă fiind e satisfăcută să fie plătită necontând de către cine. Poate asta oare să fie dreptate? Dumnezeu nu știe de așa ceva, dar știe într-adevăr ce e dreptatea chiar foarte bine, căci el este total imparțial cu toți. Răzbunarea e străină de mintea lui Dumnezeu din cauza că el știe ce e dreptatea. Să fi drept înseamnă să fii imparțial, nu răzbunător. Imparțialitatea și răzbunarea sunt imposibile, căci se contrazic una pe alta și își neagă reciproc realitatea. E imposibil să împărtășe dreptatea Spiritului Sfânt cu o minte ce poate concepe specialitatea. Dar cum poate el să fie drept dacă e în stare să condamne un păcătos pentru nelegiuiri pe care nu le-a săvârșit, dar crede că le-a săvârșit. Și unde ar fi dreptatea dacă el le-ar cere celor obsedați de ideea pedepsei să o lepede fără niciun ajutor și să o perceapă neadevărată? Celor ce mai cred că păcatul are înțeles, le e extrem de greu să înțeleagă dreptatea Spiritului Sfânt. Precis, cred că el le împărtășește confuzia și că nu poate evita răzbunarea pe care trebuie să o reclame modul în care concep ei dreptatea, așa că se tem de Spiritul Sfânt și percep în el mânia lui Dumnezeu și nu pot avea încredere că nu îi va ucide cu fulgere smulse din focurile cerului, chiar de mâna mânioasă a lui Dumnezeu. Ei chiar cred că cerul e iadul și chiar se tem de iubire și îi cuprinde o suspiciune adâncă și fiorul rece al fricii când li se spune că nu au păcătuit nici când. Lumea lor depinde de stabilitatea păcatului și percep amenințarea din partea ceea ce Dumnezeu știa a fi dreptate ca pe ceva mai destructiv de pentru ei și lumea lor decât răzbunarea pe care o înțeleg și o iubesc. Așa ajung să creadă că pierderea păcatului e un blestem și fug de Spiritul Sfânt de parcă ar fi un mesager din iad trimis de sus cu perfidie și viclenie să le aplice răzbunarea lui Dumnezeu deghizat în izbăvitor și prieten. Ce altceva ar putea el să fie pentru ei decât un diavol îmbrăcat în mantaua unui înger să îi inducă în eroare? Și ce altă portiță de scăpare are pentru ei decât o intrare în iad care pare să aducă a poarta cerului? Dreptatea însă nu îi poate pedepsi pe cei ce cer pedeapsă, dar au un judecător care știe că în adevăr ei sunt cu totul inocenți. Potrivit dreptății, el trebuie să i elibereze și să le dea toată cinstirea pe care o merită și pe care și-au refuzat-o, din cauză că nu sunt drepți și nu pot să înțeleagă că sunt inocenți. Iubirea nu e ceva de înțeles pentru păcătoși datorită convingerii lor că dreptatea e desprinsă de iubire și că reprezintă altceva. Așa că iubirea este percepută slabă, iar răzbunarea puternică pentru că iubirea a pierdut când a o judecata și e prea slabă să mântuiască de pedeapsă, dar răzbunarea fără iubire s-a întărit în urma separării și distanțării de iubire. Și ce altceva mai poate ajuta și mântui acum decât răzbunarea, în timp ce iubirea stă firavă deoparte cu mâini neputincioase, lipsită de dreptate și vitalitate și fără puterea de a mântui? Ce poate cere iubirea de la tine care crezi că toate acestea sunt adevărate? Ar putea el oare cu dreptate și iubire să creadă în confuzia ta că ai multe de dat? Nu ți se cere să te încrezi în el până în pânzele albe, nu mai mult decât ce crezi că îți oferă el și recunoști că nu ți-ai putea da tu. În propria dreptate a lui Dumnezeu, el recunoaște tot ce meriți, dar înțelege de potrivă că e ceva ce nu poți accepta pentru tine însuți. Funcția lui specială e aceea de a-ți acorda darurile meritate de cei inocenți. Și fiecare dar pe care îl accepti, îi aduce bucuria atât lui cât și ție. El știe că cerul se îmbogățește cu fiecare dar pe care îl accepti, iar Dumnezeu jubilează când fiul său primește ceea ce dreptatea iubitoare știe că îi se cuvine. Căci iubirea și dreptatea nu sunt diferite, deoarece sunt același lucru. Milostivirea stă de-a dreapta lui Dumnezeu și îi dă fiului lui Dumnezeu puterea de a se ierta de păcat. Celui ce merită totul, cum poate să i se refuze ceva? Căci ar fi o nedreptate și ar fi chiar incorect față de toate sfințenia care este în el, oricât de mult ar putea să nu o recunoască. Dumnezeu nu știe de nedreptate, el nu ar permite ca fiul lui să fie judecat de cei ce îi urmăresc moartea și nu pot nici de cum să îi vadă valoarea, ce marturi cinstiți ar putea chema să vorbească în favoarea lui, și cine ar veni să pledeze pentru el și nu împotriva vieții sale, nicio dreptate nu i s-ar da de către tine, dar Dumnezeu s-a asigurat că îi se va face dreptate fiului pe care îl iubește și pe care vrea să-l ferească de toată nedreptatea pe care îi putea încerca să-i oferi, crezând că răzbunarea e ceea ce îi se cuvine. Așa cum specialității nu-i pasă cine plătește prețul păcatului atâta timp cât e plătit, tot așa și Spiritul Sfânt nu ține con cine privește inocența în final atâta timp cât e văzută și recunoscută. Căci e de ajuns un singur martor, dacă vede cu adevărat. Simpla dreptate nu cere mai mult. Spiritul Sfânt îl întreabă pe fiecare, dacă vrea să fie martorul respectiv, ca dreptatea să poată reveni la iubire și acolo să fie satisfăcută. Fiecare funcție specială alocată de el nu e decât pentru un scop, ca fiecare să învețe că iubirea și dreptatea nu sunt separate și că ambele se întăresc unindu-se. Fără iubire dreptatea e știrbită și slabă, iar iubirea fără dreptate e cu neputință, căci iubirea e dreaptă și nu poate pedepsi fără cauză. Ce cauză ar putea îndreptăți un atac asupra celor inocenți? Așadar, iubirea corectează greșelile cu dreptate și nu cu răzbunare, căci așa ceva ar fi o nedreptate la adresa inocenței. Poți fi un martor desăvârșit al puterii iubirii și dreptății dacă înțelegi că e imposibil ca Fiul lui Dumnezeu să merite răzbunare. Nu e nevoie să percepi în fiecare împrejurare adevărul acestui lucru și nu e nevoie nici să te bizui pe experiența ta în lume care nu e decât umbrele tuturor lucrurilor ce se întâmplă de fapt înăuntrul tău. Înțelegerea de care ai nevoie nu vine de la tine, ci de la un sine mai mare, atât de mare și de sfânt, încât nu se poate îndoi de inocența sa. Funcția ta specială e o chemare adresată lui să-ți surdăție, a cărui nepăcătoșenie o împărtășește. Înțelegerea lui va fi a ta și așa se va îndeplini funcția specială a Spiritului Sfânt. Fiul lui Dumnezeu a găsit un martor la nepăcătoșenia sa și nu la păcatele sale, ce puțin trebuie să-i dai Spiritului Sfânt ca să ți se poată da simpla dreptate. Fără nepărtinire nu există dreptate, cum poate specialitatea să fie dreaptă. Să nu judești pentru că nu poți, nu pentru că ești, și tu un păcătos nenorocit. Cum pot specialii să înțeleagă cu adevărat că dreptatea e aceeași pentru fiecare? Să iei de la unul pentru a-i da altuia trebuie să fie o nedreptate față de amândoi din moment ce sunt egali în percepția Spiritului Sfânt. Tatăl lor le-a dat la amândoi aceeași moștenire. Cine vrea să aibă mai mult sau mai puțin nu și dă seama care totul și nu poate să judece ce trebuie să se secuvină altuia pentru că se crede văduvit. Așa că trebuie să fie invidios și să încerce să ia de la cel pe care îl judecă. Nu e nepărtinitor și nu poate vedea imparțial drepturile altuia din cauza că i-au rămas obscure propriile ei drepturi. Ai dreptul la tot universul, la pace de săvârșită, la izbăvire deplină de toate efectele păcatului și la o viață veșnică voioasă și deplină în toate privințele, după cum a stabilit-o Dumnezeu fiul lui său prea sfânt. E singura dreptate pe care o cunoaște cerul și tot ce aduce pe pământ Spiritul Sfânt. Funcția ta specială îți arată că, în afara dreptății de nimic altceva nu e în stare să izbândească pentru tine. Și ești ferit de toate formele de răzbunare, lumea îi induce eroare, dar nu poate înlocui dreptatea lui Dumnezeu cu o versiune de-a ei, căci numai iubirea este dreaptă și numai ea poate percepe ceea ce dreptatea trebuie să-i acorde fiului lui Dumnezeu. Lasă iubirea să decidă și nu te teme niciodată că tu, în lipsa ta de justețe, te vei lipsi de ce ți-a acordat dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea cerului să crezi că dreptatea cerului nu poate să desfacă micile tale greșeli, poate fi altceva decât o dovadă de aroganță? Și ce altceva ar putea să însemne decât că sunt păcate, nu greșeli, dar pururi incorigibilă și demne de răzbunare, nu de dreptate? Ești dispus să fie liberat de toate efectele păcatului? Nu poți răspunde la această întrebare până nu vezi tot ce trebuie să implice răspunsul, căci dacă răspunzi da, înseamnă că vei renunța la toate valorile acestei lumii în favoarea păcii cerului. Nu vei reține niciun păcat și nu vei pune preț pe nicio îndoială că e posibil să ții în locul păcatului. Ești convins că adevărul are o valoare mai mare acum decât toate iluziile și recunoști că adevărul trebuie să ți se reveleze pentru că nu știi ce e. Să dai fără tragere de inimă înseamnă să nu câștigi darul pentru că ești reticent să-l accepti. El ți se păstrează până îți dispare reticența de a-l primi și ești dispus să ți se dea. Dreptatea lui Dumnezeu îndreptățește la recunoștință, nu la frică. Nimic din ce dai, nu pierzi nici tu, nici altul și rămâne păstrat și prezervat în cer, unde toate comorile date fiului lui Dumnezeu se țin pentru el și se oferă oricui și întinde mâna în semn că e dispus să le primească. Iar comoara nu scade pe măsură ce se împarte. Fiecare dar nu face decât să sporească stocul, căci Dumnezeu e drept. El nu se luptă cu reticența fiului său de a considera mântuirea un dar de la el, dar dreptatea lui nu va fi satisfăcută până nu o primește fiecare. Fi sigur că orice răspuns la o problemă rezolvată de Spiritul Sfânt va fi întotdeauna unul prin care nu pierde nimeni. Iar asta trebuie să fie adevărat pentru că el nu cere sacrificiu de la nimeni. Un răspuns ce cere de la cineva și cea mai mică pierdere nu e rezolvat, nu a rezolvat problema, ci a sporit-o și a făcut-o mai mare, mai greu de rezolvat și mai nedreaptă. Nu e posibil ca Spiritul Sfânt să vadă nedreptatea ca o soluție. Pentru el ce e nedrept trebuie corectat pentru că e nedrept. Și fie ce greșeală e o percepție în care unul cel puțin e văzut în mod nedrept. Așa nu i se acordă dreptate Fiului lui Dumnezeu. Când cineva e văzut în pierdere, a fost condamnat, iar pedeapsa devine ce i se cuvine în loc de dreptate. Vederea inocenței face pedepsa imposibilă și dreptatea sigură. Percepția spiritului sfânt nu lasă loc pentru atac. Numai o pierdere ar putea justifica atacul, dar pierderea de orice fel nu poate să o vadă. Lumea rezolvă problemele altfel, ea vede soluția ca pe o stare în care s-a hotărât cine va câștiga și cine va pierde, cât va lua unul și cât va putea să mai apere păgubășul. Problema însă rămâne tot nerezolvată, căci numai dreptatea poate stabili o stare în care nu există păgubași. Nimeni nu e lăsat nedreptățit și văduvit cu temei astfel de răzbunare. Rezolvarea problemelor nu poate fi răzbunarea care, în cel mai bun caz, poate să adauge o altă problemă la cea din tâi în care omorul nu e evident. Modul Spiritului Sfânt de a rezolva probleme e cel în care problema i a sfârșit. A fost rezolvată din cauza că a fost înfruntată cu dreptate până nu este, se va tot repeta, pentru că nu a fost rezolvată încă. Principiul că dreptatea înseamnă că nimeni nu poate pierde e crucial pentru acest curs, că și miracolele de dreptate, nu cum se vede prin ochii acestei lumi, ci cum o cunoaște Dumnezeu și cum se reflectă cunoașterea în vederea pe care o dă Spiritului Sfânt. Nimeni nu merită să piardă și ce ar fi nedrept față de el nu poate să aibă loc. Vindecarea trebuie să fie pentru fiecare, că și nimeni nu merită atac de niciun fel. Ce ordine pot miracolele să aibă dacă nu cumva cineva merită să sufere mai mult și alții mai puțin. Să fie oare un mod de a le face dreptate celor întru totul inocenți? Un miracol e dreptate. Nu e un dar special făcut unora, dar refuzat altora ca mai nici mai condamnați și excluși astfel din vindecare. Cine poate exista separat de mântuire dacă rostul ei e isprăvirea specialității? Unde e dreptatea mântuirii dacă unele greșeli sunt de neiertat și cer răzbunare în loc de vindecare și de revenirea păcii? Mântuirea nu poate urmări să l ajute pe Fiul lui Dumnezeu să fie mai nedrept decât a urmărit El să fie. Dacă miracolele Darul Spiritului Sfânt s-ar da în unui grup special și ales și s-ar feri de alții ca mai nemerituoși, atunci El e aliatul specialității. Ce nu poate să perceapă, el nu mărturisește și toți sunt la fel de îndreptățiți să îi primească darul de vindecare, izbăvire și pace. Ai da o problemă Spiritului Sfânt să-ți o rezolve, înseamnă că o vrei rezolvată. A ține de ea să o rezolvi tu, fără ajutorul lui, înseamnă a decide că trebuie să rămână nerezolvată, nesoluționată și cu o trainică putere de nedreptate și atac. Nimeni nu poate fi nedrept cu tine de nu ai decis tu mai întâi să fii nedrept. Și atunci probleme trebuie să apară să-ți blocheze drumul și pacea să fie spulberată de vânturile urii. Dacă nu crezi că toți frații tăi au același drept la miracole ca tine, nu-ți vei revendica dreptul la ele, pentru că ai fost nedrept față de unul cu aceleași drepturi. Caută să refuzi și te vei simți refuzat. Caută să duvești și vei fi văduvit. Un miracol nu poate fi primit niciodată din cauza că nu l-a putut primi uh, altcineva. Numai iertarea oferă miracule, iar iertarea trebuie să fie dreaptă cu toți. Micile probleme pe care le păstrești și le ascunzi, devin păcatele tale secrete pentru că nu ai ales să le lași să-ți fie înlăturate. Așa că adună praf și crezi până acoperă tot ce percepi și nu mai ești drept cu nimeni. Nu crezi că ai niciun drept, iar amărăciunea îndreptățită la răzbunare și lipsită de îndurare te condamnă și te declară nevreni de iertare. Cei neiertați nu au ce îndurare să-i acorde altuia. Iată de ce singura ta răspundere trebuie să fie aceea de a lua iertare pentru tine însuți. Miracolul pe care îl primești, îl dai. Fiecare în parte devine o ilustrare a legii pe care stă mântuirea. Dacă e să se vindeci cineva, trebuie să li se facă dreptate tuturor. Nimeni nu poate să piardă și toți trebuie să aibă de câștigat. Fiecare miracol exemplifică ce poate realiza dreptatea când li se oferă de potrivă tuturor. Ea se primește și se dă în mod egal. E conștiența faptului că a da și a primi sunt același lucru. Deoarece nu face diferit ce e același lucru, ea nu vede diferențele unde ele nu există. Și este, prin urmare, Aceeași pentru toți, din cauza că nu vede diferențe în ei. Prin osul ei este universal, și singurul mesaj pe care îl predă este acesta: Ce ia lui Dumnezeu îi aparține fiecăruia și este ce îi se cuvine.